și în și pe pământ El tata, și sfânt Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții Aduce pentru toți iubitorii Oracolului Lui Dumnezeu Programul numărul 142 Dragi ascultători, pentru deschiderea programului de astăzi am ales să citim împreună câteva cugetări ale unui slujitor credincios al lui Hristos care a slujit la vestita biserică cui cu -barză din București în calitate de preot Tudor Popescu. Dumnealui a scris o carte pe care o recomandăm cu toată căldura tuturor credincioșilor să fie citită din Betania la Golgota. Aceasta este o strălucită prezentare a dragostei dumnezeiești care izvorăște din suferințele Domnului sus Hristos. În cugetările dumnealui cu privire la Iuda, la pagina 100, scrie următoarele. Ai luat seama, suflete dragă, și ai văzut câți oameni mor în floarea vârstei? Apucăte câteodată odată și citește vârsta oamenilor pe mormintele lor. De ce mor așa de tineri? În pilda cu smochinul neroditor ni se spune, Ta el, pentru ce să prindă pământul fără folos? Găsind scris la Luca 13, cu 7. Rod ei nu vor să aducă. Să se întoarcă la Dumnezeu, nu vor. Unde se vestește cuvântul, nu vin. Când se aduc laude lui Dumnezeu, ei sunt la frizer. Iar seara, în loc să se roage, mănuiesc cărțile de joc. Cuvântul lui Dumnezeu, nu-l citesc. Fața Dumnezeului celui viu, nu o caută. Nu vor să țină seama ca un suflet care are nevoie de mântuire. Lume bună. Ce folos este să câștige cineva toată lumea, dacă își pierde sufletul? Ah, aceste numeroase cadavre ambulante, oameni care nu știu decât să mănânce și să bea, pântecelene, cum le spune Pavel în Tit, 1 cu 12, trupuri moarte împodobite, păpuși la modă, oale de luți smălțuite, oameni care aleargă după avere și își precinuiesc singuri multe dureri, după cum Biblia spune la 1 Timotei 6,10. Ah, de ați ți asculta în țările care vi se dau, de v-ați și v-ați întoarce la Dumnezeu. Uitați-vă la Iuda ca într-o oglindă și vedeți cât de rău este Satan și cât de amară este plata păcatului. Ah, de știți ști voi că de măreț lucru este ca de pe acum inima și viața voastră să fie îndreptate spre cer, călcând pe urmele Domnului Iisus, cât de mult v-ați grăbi la aceasta? Iubite ascultător, ți-ai predat-o inima Domnului Isus Sau vrei să împărtășești acela sfârșit groaznic ca lui Iuda vânzătorul? Îl vei vinde și tu pe Domnul Isus pentru niște plăceri trecătoare și nenorocite? După cum Iuda l-a vândut pentru 30 de arginți? Dar noi aceia care din mila lui l-am primit deja, nu cumva de multe ori, Renunțăm și noi la El pentru niște lucruri de nimic? O, ajută-ne, te rugăm, Doamne Iisuse, să-ți dăm și noi inima noastră întreagă, după cum Tu te-ai dăruit întreg nouă. Când Tu ai fost pe cruce, acolo a fost cu Tine și Tatăl. Așa ne spune Scriptura că Dumnezeu a fost în Hristos împăcând lumea cu Sine. Ajută-ne ca toți cei care Te ascultăm, prin cuvintele Sfintei Scripturi, pe care le vom auzi și astăzi, să ne lăsăm împinși către tine, să te primim ca Mântuitor și cei care te-am primit ca Mântuitor, să-ți dăm voie să fii stăpân peste viețile noastre. Amin. Ca Iisus aș să în inima mea, în inima mea. Ca Iisus aș să În inima mea. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 16, la versetul 12, unde se încheie episodul discuției dintre Domnul Sus și ucenicii Lui, cu privire la neînțelegerea pe care au arătat-o ei față de spusele Lui, față de îndemnurile de a se feri de aluatul fariseilor. În versetul precedent, în versetul 11, Domnul Iisus le lămurește faptul că nu era vorba de pâinea materială, ci le spusese să se ferească de învățătura fariseilor și a saducheilor. Iar în versetul pe care îl citim îndată, vom afla că ei au înțeles. Citim versetul 12 din Matei 16, care sună în felul următor. Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Oricât de greoi ar fi un ucenic al Domnului Isus la pricepere, până la urmă tot va pricepe ceea ce vrea să-i spună marele său maestru, pentru că așa este Domnul Isus. Pe cel care intră în școala lui, nu-l va lăsa corijent. Dacă este nevoie, repetă lecția de zeci de ori, întrebuințează metodele cele mai potrivite, dar până la urmă tot trebuie să ajungă ucenicii să-și învețe bine lecțiile. Lecțiile duhovnicești trebuie învățate chiar dacă ar costa mult timp și multă energie. Uneori trebuie să trecem prin încercări grele pentru ca să învățăm o singură lecție duhovnicească. Spune versetul că atunci au înțeles, e vorba de ucenici. Vine o vreme când vom înțelege anumite lucruri, al căror rost nu l-am priceput mai înainte. Ucenicii au înțeles că le vorbise despre învățătura fariseilor, nu de aluatul pâinii neapărat. El folosea pilde din lumea fizică pentru a putea face pricepute lucruri din lumea spirituală. Învățătura fariseilor este necia, după cum găsim la Luca 12 cu 1, Însușirea de căpetenie a religiei firești, mai ales la conducători, iar învățătura saducheilor este judecata inimii firești, care de la o parte cuvântului Dumnezeu, căutând să ferească cugetul de lucrare acestui cuvânt și să fie astfel mai slobod să-și urmeze dorințele lui păcătoase. Iată două mari rele de care avem nevoie să ne ferim și în ziua de astăzi. Să fim cu inima deschisă înaintea lui Dumnezeu, să nu luăm deloc parte la formele religioase prin care oamenii caută să ascundă adevărata lor stare înaintea lui Dumnezeu și înaintea lor însăși, iar pe de altă parte trebuie să primim cuvântul fără să ne îndoim, recunoscând Dumnezească lui autoritate asupra inimii și a cugetului nostru. A luatul fățărniciei își găsește loc și prinde foarte ușor în inima credincioșilor. Puțin a luat dospește apoi toată plămâdea la, cum scrie la Galaten 5 cu 9, adică toată viața, toată umblarea și toată lucrarea ajunge să fie contaminate. Cât de atenți trebuie să fim la orice cuvânt de învățătură pe care îl auzim? O învățătură greșită te duce la fățărnicie. Acesta este un drum natural pe care nu-l poți ocoli. Dacă un uriaș, ca sfântul Apostol Petru, a fost târât în lațul fățărniciei de către o învățătură rătăcită, după cum vedem la Galateni 2:11 cu 14, cum s-ar putea să nu fiu eu târât un biet vierme dacă nu veghezi? Dar cel care își ascunde viața în Isus Hristos este izbăvit de un asemenea duh, pentru că trăiește în lumină. În versetul 13 de la Matei 16, unde ne aflăm cu cititul, aflăm următoarele. Isus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: Cine zic oamenii că sunt eu, Fiul Omului? Ce observăm aici este că oriunde ar fi venit și orice părere ar fi avut lumea despre Domnul Isus, El era același, neclintit și neschimbat din ceea ce era El și lucrarea Lui. Indiferent de părerea pe care o ai despre Soare și indiferent de locul de unde L-ai privi, Soarele este același. Întrebarea pusă de Domnul Isus era menită nu ca să fie El informat, căci lui totul era cunoscut, știa mai dinainte cu ce moarte o să moară și știa că va învia, cunoștea apoi gândurile oamenilor și deci cu cât mai mult de știa vorbele și părerile. Însă întrebarea pe care a pus-o acum avea drept scop lămurirea ucenicilor. Pe ei voia el să-i întărească în cunoaștere și în credință. Voia să le arate că atât laudele, cât și jocurile oamenilor nu îl schimbau și nici el nu rămânea influențat de nimic de pe pământ. Domnul Isus știa că cea mai mare parte din omenire era necunoscătoare și indiferentă față de el și că răspunsul cel mai drept și atunci ca și astăzi ar fi fost că cei mai mulți dintre oameni nu știu, nu este pentru ei un obiect de preocupare. Domnul Hristos este și va rămâne neschimbat Indiferent ce părere au oamenii despre el. Unii spun că a fost om, alții mare filozof, alții proroc, alții spun că ar fi fost socialist, alții spun că a fost un mit. Dar ce însemnătate pot avea toate aceste păreri față de ceea ce este, de fapt, Domnul Isus Hristos? Fericite sunt inimile care se apropie de El cu credință sinceră. Ele îl cunosc cu adevărat și își pot face o părere dreaptă despre el. Se spune despre împăratul Napoleon, când era închis pe insula Sfânta Elena, că într-o zi, privind lung spre mare, a întrebat pe unul din însoțitorii săi un conte. Poți, dumneata, să-mi spui cine a fost Iisus Hristos? Și fără să mai aștepte răspunsul prietenului său, a urmat tot el spunând. Este ceva ce nu pot să înțeleg. Alexandru cel Mare, Cezar, Carol cel Mare și eu am întemeiat împărății mari. Dar pe ce se întemeiau aceste înfăptuiri mărețe? Pe silnicie, pe forță. Iisus din potrivă a întemeiat împărăția lui pe dragoste. Și astăzi se găsesc încă milioane de bărbați și femei care ar fi gata să moară pentru el. Eu am înflăcărat mulțimi de oameni care și-ar fi dat viața pentru mine." Pentru a ajunge însă la acea țintă a fost nevoie să fiu de față în mijlocul lor și prin puterea privirii mele a cuvântului și a glasului meu să inflăcărez. Când am putut să-i văd și să le vorbesc, am aprins flacăra în inimile lor. Însă mirarea este că Isus atrage inimile oamenilor printr-o putere ciudată care a rămas aceeași timp de 18 veacuri încoace, încât milioane de oameni trec pentru El prin foc și apă și se bucură să fie învrednicit să sufere și să moară pentru El. Iubiților, dacă pentru Domnul Isus nu aveau importanță părerile oamenilor despre El, nu același lucru îl putem spune într-o anumită privință noi care suntem urmașii Lui, care avem o origine pământească și care, mai mult sau mai puțin, avem preocupări asemănătoare cu ale celorlalți oameni. Noi nu suntem ce gândesc alții despre noi. Totuși este foarte important să știm bine ce reprezentăm pentru lumea din afară. Dacă suntem capabili, mândri, antipatici, pașnici, ori primești, oși chiar, trebuie să știm aceasta. Este important să cunoaștem pretențiunile cu care ceilalți ne-au investit. Aceste date ne sunt necesare. Pentru a ne orienta în lume Este de asemenea necesar să ne conformăm dorințelor ei bune și drepte Societatea vrea să ne prescrie comportarea cea mai fidelă închipuirii pe care și-a făcut-o despre noi Prin ceea ce suntem, croim drum spre viață sau spre moarte a celora care ne înconjoară Mare atenție deci! Isus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: Cine zic oamenii că sunt eu? Cezarea, care însemnează cetatea Cezarului, iar numele Filip însemnează iubitor de cai, arată un loc potrivnic și străin pentru Domnul Isus Hristos și ai săi. Dar, tocmai aici, i-a întrebat el pe ucenicii săi. Aici, unde lumea era în toată plinătatea ei. Dacă i-ar fi întrebat în Ierusalim, în templu, deci într-un mediu prielnic, ar fi fost mai ușor să răspundă. Tot la fel și astăzi, Domnul ne poartă prin locuri potrivnice Evangheliei, locuri primejdioase și ne întreabă despre El, pentru că așa cum era necesar să întărească pe ucenici atunci în cunoaștere și credință, tot așa și pe noi astăzi, Vrea să ne desăvârșească tocmai în mediul cel mai neprielnic. La această întrebare adresată de Domnul Iisus ucenicilor săi, ei răspund, iar răspunsul pe care îl dau, îl citim acum în cadrul versetului 14 de la Evanghelia după Matei, capitolul 16. Ei au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie alții Ieremia sau unul din proroci. Faptul că evreii spuneau despre Domnul Isus că este unul din mari proroci, dovedește limpede cât de puternică era credința lor în învierea morților. Se mai vede iarăși prețuirea pe care o aveau în conștiința lor cei trei proroci amintiți cu numele, respectiv Ioan Botezătorul, Ilie și Ieremia. Și se mai vede cât de puternică era prezența Duhul Vrăjmașului care stăpânea inimile și cugetele oamenilor ca să nu poate recunoaște în persoana Domnului Iisus pe Hristos, pe Mesia, cel prezis al prorociei, pe acela care îi putea izbăvi de substăpânirea diavolului și de sub puterea păcatului. Diavolul nu se sperie când este vorba să spui vorbe mari despre Domnul Iisus, să-L numești mare filozof, mare proroc, mare moralist sau reîncarnarea uneia din oamenii marei lumii, ba din potrivă. El însuși, satana caută să-l învăluiască într-o astfel de lumină falsă, ca să țină sufletele încurcate și să nu se apropie de el ca de acela care poate să le dea adevărata mântuire. Și astăzi, la fel ca odinioară, găsim păreri tot așa de felurite, bancă și mai felurite, în jurul persoanei Domnului Isus Christos. Sunt oameni care nu le leapădă pe față și vorbesc frumos despre El, spunând, da, Hristos este un om de bine, un mare reformator, întemeitorul religiei creștine, căruia îi se datorește civilizația de azi. Banca alții merg până acolo încât spun că el a arătat însușirile morale ale lui Dumnezeu în această lume și alte lucruri strălucite. Dacă însă sunt întrebați acești oameni în felul următor, este Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu? Ei Dau la această întrebare un răspuns încurcat dacă nu chiar vor tăgădui că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu pune în fața credinței o persoană, Domnul Isus Hristos, fiindcă oamenii, toți oamenii fără deosebire, au neapărat nevoie de un Mântuitor, nu de păreri asupra Mântuitorului sau în legătură cu El. Domnul Isus Hristos a venit să ne dea viață. Adevărata viață, viață din belșug, nu numai un sistem de învățături. Dacă oamenii nu se mișcă spre viață, diavolul nu are nimic cu ei. Cum însă încep să se apropie de Domnul Iisus ca de izvorul, ca de mântuitorul care le dă viață? Ridică fel de fel de piedici împotriva lor. Fericiți sunt cei care vin la el și îl recunosc pe Iisus ca mântuitor al lor personal. Ei se odihnesc în lumină și se bucură de mântuirea primită prin acest singur mântuitor. În versetul următor, în versetul 15, Domnul Isus întreabă, Dar voi le-a zis El, cine ziceți că sunt? Iată o întrebare pusă de Domnul Hristos cenicilor săi și ți-o pune și ție astăzi, ascultător iubit. Aceasta este întrebarea tuturor întrebărilor, de răspunsul pe care îl dai și de părerea pe care o ai despre Domnul Iisus Hristos, atârnă fericirea sau nefericirea ta veșnică, atârnă liniștea sau neliniștea ta de acum, atârnă viața de lumină sau de întuneric. Și părerea adevărată despre Domnul Iisus Hristos de multe ori nu este aceea pe care o spui cu gura, ci este aceea pe care o spui, o arăți cu viața. Mulți cred că ei cred, dar viața lor dovedește necredință. Locul pe care îl dai Domnul Iisus în viață arată părerea ta despre El. Dacă El nu a ajuns încă să fie mântuitorul tău, care te-a curățit de păcate, și dacă acum nu este scutul și adevăratul tău adăpost, Ești tot fără mântuire. Era prin anul 70 după Hristos. Ierusalimul, înconjurat de oștire romane, trecea prin momente de groază. Se abătuse pe deapsa lui Dumnezeu asupra poporului din cauza răstignirii Domnului Isus. Foametea făcea mii de victime. Mamele își fâșiau propriilor prunci spre a-i mânca. Romanii nu îngăduiau introducerea de alimente în oraș. Singurul lucru pe care l-au permis în bătaie de joc, a fost îngroparea morților în afara cetății. Crunt lovit, orașul rezista însă. Populația nu vrea să se predea. Rabi Iohanan ben Zacai, recunoscut de toți ca un conducător spiritual al evreilor, a cerut atunci învățăceilor săi să-l pună într-un sicriu de parcă ar fi fost mort. În sicriu, el a fost dus în afara orașului. Acolo s-a strecurat și a reușit să ajungă până la cortul lui Titus, comandantul trupelor romane. A căzut în genunchi înaintea lui și l-a rugat zicând Stăpâne, fieți mile de mulțimea de copii nevinovați din Și de mamele care se sting în cetate Oprește, a răspuns Titus De la primul cuvânt pe care l-ai rostit, ai și mințit Zacai, pe ală cărui buze nu s-a niciodată minciuna Nu înțelegea ce vrea să spună generalul Roman Dar acesta a continuat Mincinos ești de la primul cuvânt! Mi-ai spus, stăpâne! Dacă eu sunt stăpânul, de ce nu-mi deschideți cu drag porțile? Dacă vă sunt stăpân, de ce nu mă primiți cu arcuri de triumf și osanale? Dacă eu sunt socotit de voi stăpân, de ce trebuie să sediești cetatea?" Zakai nu a mai putut răspunde niciun cuvânt. Pentru prima dată o minciună îi intinase buzele. Dragul meu, tu cine zici că este Isus? Dacă spui că El este Domnul, de El pe tronul inimii tale ca Domn? Dacă zici că El este Stăpânul, te stăpânește El sau te stăpânește păcatul? Dacă zici că El este Mântuitorul, este El cu adevărat Mântuitorul tău care te-a izbăvit, te-a mântuit din toate ale tale apucături? Poți să spui tu de unde te-a mântuit? Dacă El este învățătorul, te lași tu învăța de El clipă de clipă? În ultima carte a Vechiului Testament, Cartea Prorocului Maleahi, la capitolul 1, cu versetul 6, Domnul Dumnezeu întreabă în felul următor. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor, către voi preoților care nesocotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Ce întrebare serioasă pentru noi toți, pentru preoți, dacă îl numim tată când spunem tatăl nostru, îi dăm cinstea? Când îl numim stăpân, îl lăsăm și ne stăpânește el cu adevărat? sau ne stăpânesc o mie și una de alte gânduri, ne stăpânește egoismul, umblarea după slava de șartă din partea oamenilor, după câștigul mârșav, întrebări foarte serioase, Prilegi de cercetare, iubitul meu suflet, care poate fi ultimul pentru tine. Fii sincer cu tine însuți. Cine zici tu că este Isus Hristos? Cântăreții știu cântecele. doctorii știu medicamentele, Avocații știu legile, zugravii, marinarii, plugarii, croitorii, templari, și așa mai departe, toți știu meseria lor. Numai creștinii bieții de ei nu știu legea și misiunea lor. Se spune că în Coreea nimeni nu este primit membru al unei biserici până când nu a dus în suflet la Domnul Isus Hristos. Cine zici tu că este Isus Hristos? Cine dovedește viața ta că este Isus Hristos? Ce poți să înțeleagă din trăirea ta? Cei din casa ta, din familia ta, din biserica ta, cei de la locul de muncă, cei de pe stradă, cei din piață, cei cu care călătorești, ce poți să înțeleagă ei din viața, din atitudinea și comportarea ta că este Isus Hristos? Iubiți ascultători, vă lăsăm în continuare să meditați cu toată seriozitatea asupra acestor întrebări și dacă vă iubiți cu adevărat sufletele, dacă vă iubiți cu adevărat viețile atât aceasta trecătoare cât și cea veșnică, sunt convins că nu veți pleca din fața textului până când nu veți da un răspuns cu totul serios și în funcție de răspuns să ne îndreptăm cu toții către el, să recunoaștem dacă viața noastră l-a tăgăduit acest adevăr, să cerem har, iertare și putere pentru a trăi diferiți. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 142 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții cu dorința de a trăi diferiți. Credința unui om se verifică după urmele pe care le lasă în viața lui trăită de zi cu zi Întâlnirea cu Hristos cel răstignit Întâlnirea femeii Samaritene cu Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum este descrisă în Ioan capitolul 4, s-a verificat prin faptul că femeia și-a văzut pentru prima oară în viața ei stare de păcat și și-a mărturisit-o. Demn de toată luarea minte este felul cum se exprimă ea atunci când merge în Samaria și face slujba de misionar. Spune așa, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Întâlnirea cu Iisus se verifică prin aceea că îți spune tot ce ai făcut tu, nu cel de lângă tine și te va face să vezi în cel de lângă tine un om mai vrednic chiar decât tine de mila și de bunătatea lui Dumnezeu. Și nu vei mai avea niciodată probleme cu a-i acorda o iertare a celuia, mult mai mică în comparație cu iertarea pe care ai căpătat-o tu. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre ascultători să avem o întâlnire reală cu acest Isus care face din noi oameni noi și face din noi misionari ai Lui. Amin. Bine, Mi dumnezeu aș în veci ferici Veci fericiri Te bine necuvintez, te bine necuvintez domnezeul meu,